Грижата за деца, възрастни и хора с увреждания или тежки заболявания би трябвало да е в основата на всяка социална система. В България обаче точно този сектор остава хронично недофинансиран, липсват кадри, ограничен е достъпа до ключови услуги, включително до палиативни грижи. На този фон се появи петиция, която говори директно. Грижовният сектор е в колапс. Доколко това е реална диагноза, какво означава достойна грижа? Казвам добър ден на една от инициаторките от колектива Лев Фем Калина Дренска. Здравейте! Здравейте! А, тази диагноза, която поставяте за колапс, а, диагноза ли е или е политическа хипербола? Ами, как да ви кажа, вчера излезе новина, че Пазърджик вече официално е първата област в България, в която не е останала нито една общинска болница няма общинска болница там на територията на цялата област. Тоест .е. ние си говорим наистина за колапс. Говорим си за ситуация в която а, болници затварят, отделения затварят, кадри липсват в цялата а, здравна система например медицинските с 3 средната им а, възраст е 55 години. А, гледат в социалната система непрекъснато има недостиг на кадри, една соци социална работничка работи като за 5 Бълногледачи, социални асистенти, въобще всичко това, учители не достигат, възпитатели в детските градини. Не, не, няма нищо хиперболично в това твърдение. Това е нещо, което наблюдаваме с очите си и усещаме със телата си всеки един ден. Много е важно да знаем откъде, от кой момент или през каква характеристика започва този, както вие го наричате, тотален срив на системата до колапс. Заради достъпа до такъв тип а, а, грижа заради качеството и заради липсата на човешки ресурс. Вие имате ли отговор? Ние търсим отговора или по-скоро ние насочваме вниманието най-вече към условията на труд в тези сектори, защото а, изхождаме от това, че когато има добри условия на труд в тях, когато има достойно финансиране, а, отделят се достатъчно ресурси и това наистина е, както казваме и в петицията, национален приоритет. А, то няма да, да, да се достига до а, ситуацията, която, която виждаме. А, едни хора, когато работят в, в недобри условия на труд, когато имат а, а, така база, която е материално обезпечена и която и позволява достойно а, и, и, достой, и достойен труд и качествена, и качествена гриза. А то тогава можем да а, то тогава със сигурност ще бъдат преодолени част от проблемите, за които а, за които говорим. А, защо се стигнало до тук? Най-вече най заради едно системно, обес... системно дефинансиране а, на тези сектори в продължение на вече над, над 20 години, ако не и повече. И изключително много а, навлизане на така, търговски принципи в, а, в, грижовния, в грижовния сектор. Нашият апел и нашата позиция е, че а грижата трябва да е човешко право. без значение от происход, доход, всеки човек в обществото има право на достъп до качествена грижа казвате за достъпа и наистина това ни връща към примера, който дадохте, изчезването на обществените медицински заведения, тези, които се финансират с публични пари и които би трябвало по дефиниция да са с отворени врати към хора, включително с ниски доходи. Ние паралелно с това обаче знаем, че държавата инвестира милиони в нови услуги. Ето, помним как майки на деца с увреждания успяха да се преборят поне за това а, с публични пари, с пари да се а, поеме едно финансиране за социален асистент, а, което да може да бъде правено включително от близки и роднини на тези деца и на хората с увреждания, защото иначе пък изобщо не може да бъдат намерени такива хора. Защо това не води до качествена промяна с която да можем да кажем, ето, работи тази система, работи добре. Много благодаря, че насочвате към борбите на майките на деца с увреждания, защото в целия грижовен сектор най последните 6-7, ако не и повече години си има много активни протести на майките на деца с увреждания, на медицинските се в момента, на младите лекари, социалните работнички излизат почти всяка година на, на протестни понякога и стачни действия, за да алармират за това, за което и тази петиция алармира, а именно че а, системите са в лошо о, окаяно състояние а, дори. Факт е, че благодарение на тези борби поне малко, а, малко се е извоювало, как да кажа. А, както самата вие казахте, майките на децата са вреждане, успяха да се преборят за някакви минимални достижения, които са много важни а, и на тях трябва да се надгражда. А, но Проблемът продължава да, да виси над нас и той не може да се реши на парче. Трябва за сигурност една цялостна политика, а не само когато някой вече наистина може упредо до Кокъл да се търсят някакви спешни, спешни мерки. Трябва една цялостна политика, която действително да, да постави грижата, дървоопазване, образование и социални грижи на първо място, защото не може имаме живеем в едно общество и причината да живеем в общество, да можем да, да, да обитуваме заедно, да се грижим едни за други. А, тоест, а, а, за сигурност има нужда да се вгледа, да се направи един сериозен разрез на тези, на тези системи, да се видят къде са системите проблеми. Конкретно нашата петиция а, говори за трудови условия, защото ние виждаме там най-голям най потенциал да се, да се повлияе и най-голям потенциал да се отпочне, да, да, да се отпочне да се разплита този възел, за който, за който говорим. Защото когато има а, достатъчно добро финансиране, а, достатъчно кадри, а, които са и добре подготвени, обучени, а, за които има грижа за, сами, за самите тях, а, то тогава и качеството на грижата неминуемо ще бъде по-високо. По така че ние започваме от хората в, в системата, но е работа на цялата политическа система много спешно да се занимае с това какви и да начертая един много по така една мащабна политика за, за решаване на проблемите. А... И с една петиция не можем да го направим. това, Ние обръщаме внимание на проблема. Но все пак чакате подкрепа за тази петиция. Как е да може да бъде подписана тя, къде може да бъде намерена? Петицията може да бъде подписана онлайн на сайта levfem.org на клона на черта КЕР. Можете да се свържете с организация LeFem, която стартира петицията във всички социални мрежи и имейли на нашия вебсайт. Можете и да на същия сайт, на който цитирах, можете и да поискате от нас да изпратим хартия на бланка, която да, да подпишете или дори да разпространявате такава. И после, каква е идеята ви кой искате да ви чуе и какво си представяте, че би могло да последва след един подобен апел? Тези искания, които сме развили в петицията, не са просто наши искания. Това са искания, които идват на базата на двугодишен труд, изследване, интервюта, срещи с цялата страна с жени и хора, които работят в въпросните кръжовни сектори, здравеопазване, образование и социална грижа. Така че имаме и от част от съсловните организации подкрепа, зад, или поне изразена подкрепа за, за тези искания. Това, което на първо време ще направим е да, да окрем на септември месец събираме подписи, ще имаме акции из цялата страна, събития за дискусии а, и за, съответно, за, за събиране на подписи в различни градове в България. А, след това тази подписка ще бъде внесена в, в парламента, а, като на, идеята ни е да на първо място да се започне един по-широк обществен разговор за, за темата, защото ни се струва, че такъв липсва, имайки предвид укаевното състояние на тези три сектора. Добре, последен въпрос от мен. А, имате ли отговор, Калина, защо българското общество приема грижата като личен, а не като обществен проблем? И дали там не е заровено кучето, образно казано? Просто срешното ни разбиране. Със, със сигурност това е, това е така, което казвате. Всичките тези, как да кажа, изживявания проблеми, те са близки. на, Предполагам, всеки, всеки слушател, който в момента слуша този разговор. Всеки има или дете, за което се грижи, или болен, близък роднина, съсед може би дори за който в някакъв смисъл трябва да полага някаква грижа. И това някакси се възприема като нещо, кое, с което човек сам трябва да се справи. Нали, на семейството е работа, на близките, а а всъщност е работа на цялото общество, работа на обществените системи да, да поемат тази грижа и със сигурност е факт, че това разбиране трябва да, се, трябва да се разбие то е свързано и с определени патриархални нагласи с това, че грижата за възрастни болни деца и така нататък хора в нужда е нещо, което приляга на жената тя да го прави в къщи, ако може, нали? А, невидимо, и, си Някакси, невидимо, да не със сигурност. Не види, не излизате. Да не се разказва за това. <сule語><сule語> да не се разказва за, за този труд. Така че това със сигурност е една представа, с която трябва да се, трябва да се борим. А тя се прехвърля върху целият тази идея, че това по принцип така се прави, нали? Грижим си се за близките си, само семействата, само роднините, не трябва някой друг да много много да се бърка. Това е както и пред става така и обективна реалност, защото когато нямаш работещи системи, естествено, че го правиш по този начин. Продължаваш да, да го правиш в, да извършваш тази грижа в, в семейството. Ние трябва да предчупим това нещо. Трябва да се изискаме грижата, която се полага, която е човешко право от, от държавата и от социалните системи. И за която всъщност ние така или иначе плащаме осигуровки, плащаме данъци и допринасяме за за общото благо. Благодаря, Калина Дренска от Лев Фем, колектива, който инициира кампанията и петицията Достойен труд, достойна грижа. Една кампания, която иска грижата да стане национален приоритет и това да означава нещо, защото всъщност системите за грижа за хора с увреждания деца, тежко болни, рядко е тема на първа линия, докато не стане лична. Но данните и реалността показват, че влизаме в период в период, в който все повече хора ще имат нужда от подкрепа, а системите ни не са готови да я дадат тази подкрепа.